Він грайливо дивився на Марію і Терщуку. Виходь за мене заміж. Краще за крокодила із київського зоопарку, ніж за тебе, брудний, мерзотнику і розпуснику. Відійди, очістивці. На Навіть повітря навколо тебе заражене і ним небезпечно дихати. Марія відштовхнула забруду і квапливо зайшла до гуртожитку. Ольга просувала сокню. Слава Богу, вигукнула радісно, а то я вже не знала, що й думати. Де ти була стільки, волене, і ночувала там. Ти така бліда, щось іще сталося? Ольга відставила праску і підійшла до Марії. «Ти бачила того негідника? Він уже разів двадцять був тут. Я виставила його. Ти хоча б подзвонила чи залишила записку, я вже не знала, що й думати». Не до того було. Події розгортаються так стрімко, що годі передбачити Бодай один нормальний день. Марія сіла за стіл. Ольга опустилася навпроти. «Що іще?» Марія говорила, відчуваючи, як її спаляє сором і розпач. «Жах!» – видихнула Ольга. «Який жах!» «Щоб він став імпотентом, гад проклятий! Щоб його розірвало. Та ти що? Іди в лікарню і навіть не сумнівайся. Не скверняй своєї душі, тихо мовила Марія. Вони допізна розмовляли при вимкнутому світлі. Знову сіявся дощ, то зривався вітер, гуркотів по доху. Марія засинала з твердим наміром, що завтра піде таки в лікарню. Але при одній думці, що має пережити в тій операційній палаті, все холонуло в ній і дерев'яніло. «Я так боюся», – зізналася вона. «Не бійся. Налаштуй себе, що ти мусиш і це витримати». Он Марина Волкова після лікарні йшла на чергове побачення. Хвалилася, що це їй все одно, що зуби почистити. Он бачиш, і готову живу дитину віддала в притулок і не журиться. Десь собі й далі гуляє. Ольжен голос поволі віддалявся, глухнув і врешті зовсім втих. І знову з'явилося те хлоп'ятко ангололике і, пропікаючи її глибоким поглядом, промовило благально. Не вбивай мене, мамо, я твій і лише твій. Роботи на моєму полі не початий край. Не зроби непрощенного. Іщезну. Вранці Марія довго і схвильовано думала над тим, що вдруге приснилося їй. Не зроби непрощенного, пролунало, як відлуння застереження. Я не зроблю цього, сказала подумки. Це голос долі, і я його послухаю. Обіцяю, що так і буде. Осінь, здається, і не збиралася поступатися місцем календарній зимі. Дощі й тумани блукали над Україною, як неприкаєні душі. Марія пірнула у міський натовп, на привоксальній площі відшукала платформу і сіла в електричку. Вона вистукувала, Мчала крізь туман і вогкий полудень. Сто тисяч не бачила одне й теж. Змучене, посіріле васалеве лице з глибокими западинами очей. Його голос розпанахав її, як удар меча. Я люблю тебе понад життя, кохана, прости. Конвоїр грубо штовхає його в сірі тюремні лабіринти і ховає одне й те рідне мученицьке лице. Життя, здавалося, як кіноплівка, зупинилося на цьому кадрі і не фіксувало інших. Він не відпускав її ні на мить. Мусила таки торкнутися очима і серцем того дворища, того саду, і того неба, під яким зростав Василь. Любов перетворилася у глухий біль. Сама собі нагадувала відкриту рану, У якій не спиняється кров, Яка не гоїться і не рубцюється. Їй снилися його руки, губи, Його дихання і очі. Відчувала його приємний запах тіла і металася у вісні, долаючи шлях, вкритий камінням і склом. Різалася об нього, стогнала і ридала у вісні. Він десь далеко від неї, далеко від України, але жодної вісточки не мала. Хотіла бодай торкнутися рукою конверта, підписаного ним. Від рейцентру шість кілометрів ішла пішки, і в Богодухівці минула центр, зраділа, побачивши сіре дзеркало ставу, білу хату під червоною черепицею, і прискорила крок. Обійшла став і почула ревище бульдозера. Він корчував зрізаного дуба. Дерево лежало, не помираючий велит. А бульдозер силкувався добути його коріння. Марія аж остовпіла. Не вже вони збираються корчувати ці дуби? Ця дубова алея понад ставом, василева гордість. Її висадили ще його діди. Бульдозер розривав своїм натужним ревищем навколишню тишу. Марія обійшла чорну вирву і мало не наштовхнулася на невисокого чолов'ягу. Він вийшов з-за вербових кущів і вп'явся в неї пильним поглядом. Вона прискорила крок, оминула дворище і подалася в береги а вже з лугу перейшла на город і пробралася в подвір'я. Ганна Дем'янівна вийшла з літньої кухні і пильно подивилася на Марію. А тоді зойкнула і кинулася до неї. «Дитину, де ти тут взялася?» Вони обнялися. Ганна Дем'янівна зайшлася плачем, а потім, мов би, похопилася, Розвернулася і проказала спішно, пішли до хати, бо тут уже й горобці стежать за нами. Вони зайшли до сітлиці. Як тобі, дитино, вдалося приїхати? З нашої хати вони не спускають очей вдень і вночі. Взяли із нас розписку, що ми ні з ким із Василевих знайомих і друзів нічого не будемо мати. «Ніяких розмов і нікого не прийматимемо!» Вона дивилася на Марію з мученими очима. «Скажи, де взяти сили, щоб усе це видержать?» Ганна Дем'янівна обняла Марію і схлипнула. «Я нічого не знаю про Василя. Не маю його адреси. «Вам було нього хоча б щось?» Марія опустилася на стілець. Був один лист, але нам вони заборонили давати його адресу. Сказали, що йому там буде ще гірше, як дамо. Жінка знову схлипнула. «Я ночами не сплю. Усе здається, що це мені сниться». «Як я ждала, що ви одружитеся!» Ганна Дем'янівна зиркнула в вікно і проказала сполохану. «Оно вже цургенить, хрестопродавець! Іди сюди, дитино. Вона вхопила Марію за руку і завела в комору. Зачеркнула з мішка совок висівок і вийшла з веранди. Ляшок зупинився, покашляв у кулак і сказав безцеремонно «Можна зайти?» «А чого?» «У вас яка справа?» Руки її затремтіли, і вона притисла собок до грудей. «То можна?» Він незмигно дивився на жінку. «Заходьте, як прийшли!» Відчинила двері веранди. Ляшок влетів до кімнати Заглянув у кухню, спальню. «Хто до вас приходив?» «Тільки що хвилин десять». Ганна Дем'янівна вдала здивування на лиці. «А, була тут якась циганочка. Светра продавала. Але навіщо він мені при моєму горі?» Ляшок недовірливо скосив очі і кинув на ходу. «Дивіться мені!» Ми вже балакали. У хвірці наштовхнувся на Павла Максимовича. Той ішов гнівний, засмучений. Щойно мало не накинувся на бульдозариста. «Навіщо ви корчуєте ті дуби?» – налетів на Ляшка. «Що вони вам заважають?» «Проводимо меліорацію. Розширяємо площі, посіємо тут пашу для колгосної худоби. Голосом господаря сказав Ляшок. Ви дайте раду на тих, що є. Що ви зберете на цьому клаптеві? Нащо такі дуби нищить? Та їм же більш, ніж сто літ. Кажуть, що Шевченко кілька дерев посадив. Ляшок реготнув. Я цю казочку вже чув. Ви це бачили, що балакаєте? А що таке Шевченко? Він що, секретар обкому? Якщо ви так печетеся за розширення площ, то чого ж більш як п'ять гектарів буряків приорали? Хіба ж господар так робить? Лешок витягнувся, мов би миттєво виріс і зірвався на крик. — Ви тут мені не балакайте, Святненко Крамольного. Ніхто врожаю не приорював. Ясно вам? А будете балакати лишнє, то ми побалакаємо з вами не тут і не так. Він вискочив за ворота. — Ви на більше й не здатні, тільки розправляються з тими, що говорять вам правду. Пішов у літню кухню. Ганна Дем'янівна невдовзі прочинила двері до комори і сказала до Марії: Іди, дитино, мерщій, бо зараз він приведе головного донощика. Вони ще повернуться. Це таке звеняй гімно, що од нього багато смороду. Ось тобі Василечків адрес, а це я тобі пиріжечків замотала. Звиняє дочко, що так тебе приймаю. Не так хотіла тебе зустрічати. Не так. Може, ще й до іншої зустрічі доживемо. Все у Божій волі. Вона знову зайшлася голосним плачем, обняла Марію і провела її до дверей веранди. Виглянула і сказала пошепки Іди в береги а тоді повернеш на широкий шлях. Там машини возять щебень із кар'єру. Може, хтось тебе підвезе до райцентру. З Богом, дочко. Вони обнялися, викотили одна на одну по хмарі смутку,